Jeg har tunet ind på den spændte hjelm på Aarhus Studenter Radio. Dine værter er Mikael Fagerholt og Emma Mortensen. Så læng dig tilbage, mens vi spænder hjelmen og nyd psykologi i øjenhøjde. Programmet er sponsoreret af Fabia, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus. God aften. Du lytter til den spændte hjælp. Mit navn er Michael Fagerhold, Og jeg hedder Emma Mortensen. Og med os i teknikken har vi... Peter Jens. Yes. Vi øh, har en kending med i aften. Øh, Helle Spindler. Og det var fordi, sidste gang der noget, vi ikke lige at fået lavet hele programmet. Vi havde en masse flere spørgsmål til hende. Så øh, derfor har vi inviteret Helle med igen i dag. Ja, og tak for det. Ja, tak. Og, og vi er glade for, at du vil komme igen. <laughs> Hele, sidste gang, øh, der talte vi lidt om sådan, hvad, dit studieliv mm. og hvad du laver nu. Og nu her i dag, der skal vi så tale lidt om, sådan, generelt om psykologistudiet på Aarhus Universitet og øh, om studielivet. Mm. Og er det, hvad, er det en måneds tid, siden vi har snakket sidst? Det tror jeg måske. Ja, sådan en giv Eller... ikke? Ja. Sådan. Hvad skete siden sidst på, på studiet? Og... Uh, jeg synes, det er gået stærkt. Ja. Altså Virkelig, virkelig stærkt. Altså også... Øh... Men altså fremdragsreformen, den drøner jo stadigvæk ikke, øh, Og jeg er ret sikker på, at I alle sammen har fået en lille hilsen. Øh, jeg tror, vi, vi nævnte det lige så, mens vi sad og snakkede indlægningsvis om det her med, nu har I alle sammen fået en maksimal studietid. Ikke? Ja. Altså, det, er jo, det er jo ikke noget, vi har opereret med tidligere, og det skulle helst ikke være noget, der giver stress eller noget, men, men det er jo faktisk noget af det, som er kommet med den her nye version af eh okay. øh, Og som jeg plejer at sige... Øh, selv studielederen har svært ved at holde styr på alle nuancerne, så, så, så hvis man er, er lidt i tvivl om noget, så gå for Guds skyld ned og spørg studievejledningen, fordi studielederen har ikke nødvendigvis styr på så mange detaljer, som de har. De er super skarpe. Mm. Ja. Kan, du, kan du kort fortælle, hvis man nu ikke lige har set sin mail, hvad det er med den maksimale studietid? Ja, altså det handler jo om at den her fremdragsreform, den har gjort, at, at vi skal sørge for, at folk bliver færdige mm. i god tid. Uh, ikke i før tid, men, men i, i meget bedre tid, end man har gjort til. Så det er sådan, at på bakuddannelsen har man fået lov til at få et år mere, altså det vil sige, en det, der er normeret, det vil sige de tre år, og på kandidatuddannelsen et halvt år ekstra til at gøre færdig, hvis der nu er noget, man ikke har nået. Mm. Og man kan sige, at på bakkeuddannelsen har vi på BSS, der er vi nogle af de andre steder har de sagt, det er også kun et halvt år, men det er så fordi, at vi har jo godt nok det her med, at man kan blive vinteroptaget på kandidat, men det har de ikke alle steder. Så for at der ikke er nogen, der kommer at klemme der på BSS, så har man sådan en generel bestemmelse om det. Men det handler simpelthen om det her med at få folk færdige primært på nogen tid. Men også, at der så lige er en lille smule ligne, hvis man snubler et fag eller ja. to. Ja, for være line til? Det er vel ikke sådan, at man så kan tage på ferie et halvt år? Nej, bestemt ikke. Nej. Altså, det er stadigvæk at holde sig inde på, på dydens smalle sti, er der vist noget, der hedder, ikke også? <laughs> så, så, så altså, man kan jo sige, at, at altså for mig at se... Hvis man skal passe på sig selv, og det er også det, vi alle sammen prøver at sige nu her, det er, jamen, hvis du af en eller anden årsag snubler og kommer lidt skævt ind, og dit studieprogram skal se lidt anderledes ud, eller hvis du skal på udveksling, eller noget som helst, der er anderledes, så sørg for at lade være med at hænge dig i, hvad andre har gjort, har fået lov til, hvad rygterne siger. Hmm. Gå til kilden, gå til studievejledning, snak med dem, find ud af, om du skal søge dispensation, eller hvad det er, der skal foregå, for at du kan komme godt i hus. Okay. Fordi nogle gange er der jo en god grund til det, og hvis man har været syg, eller der har været noget andet, jamen så kan der være en god grund til at give dispensation på et ekstra halvår, eller noget. Men ellers, så betyder maksimal studietid, altså at der kommer et brød i postkassen, der siger, at du er ikke er blevet færdig til tiden, så nu melder vi dig ud af universitetet, og det har vi jo ikke lyst til for nogen af jer. Nej, nej for det er ret radikalt, ikke? og det er sådan, det er ikke lige sådan... Jo, altså jeg vil sige, jeg har det rigtig, rigtig dårligt med det. Ja. Og jeg synes det, det, altså, Men det er jo så også, fordi i min tid, der var det jo slet ikke sådan. <laughs> øh, og, men det er det. er kan man sige, vores nye virkelighed, den egentlig betyder, det er, at når den maksimale studietid er op, og hvis man ikke har haft en eller anden særlig omstændighed, der har gjort, at man kan få forlænget den, jamen så, så, så klapper den altså, og så mm. bliver man altså udskrevet. Og det er super ærgerligt at stå derude og kun mangle specialet, for eksempel. Ja. Eller mangle to fag i at have en færdig kandidatuddannelse ja. den, den er sgu lidt øv. Ja, er I også. Så, øh. så har der været uh, hele nogle arrangementer siden sidst, og vi sad og talte lidt om det, før vi gik i gang her. Der har været et arrangement på psykologistudiet, der hedder sådan, Psykologer på afveje eller på, på afveje På andre veje. På andre eller? veje, ja. ikke på afveje ja, Altså det der med den ja. der ja, Skal vi ikke bare sige, det er min eller det går ud okay? <laughs> øhm, Men det er rigtigt. jamen ja, altså det er jo også det her med at, øh, at tænke sådan lidt, hvad er det egentlig, I skal? Fordi vi ved jo godt, at øh, vi uddanner rigtig mange psykologer i gamle dage. Nu kom igen, sorry. Øh, men i, altså, tidligere var der jo sådan set kun København og Aarhus, der uddannede... Så kom Olvor til, og så kom STU til, det vil sige, at der er faktisk rigtig mange psykologer, der bliver spyttet ud hver år. Og psykologer, vi har faktisk netop i, øh, er det nu så snart vi har været to år siden, havde vi besøg psykologformanden, øh, i vores, hvad hedder det, altså, i vores øh, til vores med. Mm. Øh, og de er jo også optaget af det her med, hvad er det, vi gør, når vi uddanner så mange, fordi så skal vi jo ud over de traditionelle jobs. Og det her, det var egentlig sådan et forsøg på at begynde at åbne op for at tage den her snak, tage den her dialog om, hvad er det så, man kan? Altså hvis man ikke ved det, som vi ofte og traditionelt forbinder med at være psykolog, altså at man sidder et eller andet sted i PPR, eller et eller andet sted i noget regionspsykiatri, eller nogle af de her meget traditionelle, hvad gør man så, mm. og hvordan gør man det? Og der var Jan så meget ind over at tænke kreativt. Og kommer så i tankerne om Anders Øreskov, som jeg jo faktisk også... Jeg kan også huske karakteren... Hvad nu, han hedder? T.S. Frak, eller hvad den der er, øhm, fra min... Ja, det er en af hans andre karakterer. Han, han optrådte nemlig, da jeg var studerende. Ja. Så, så den, han er født dengang. Ja, øhm, på studiet. På studiet. Ja, ja det er herligt. Altså. Men, øh, men han var jo sådan et eksempel på, hvordan man kan bruge den her uddannelse, ikke bare sådan traditionelt, men kan gøre noget andet og mere. Og det er jo faktisk... Man kan sige, næsten en forlængelse af det, psykologforeningen har haft gang i med deres psykologkampagne, hvor ja. de også ligesom har prøvet at brede ud. Jamen, man behøver ikke bare, eller kun, der er så mange andre ting. Eller som Eva Sækker sagde, jamen, psykologer er faktisk ret gode ledere, hvis de bare vil søge de stillinger. Ja. Øh, øh, jeg vil sige, i, i, min, i min baghave tænker jeg for eksempel også det her med, jamen, øh, der er, det er et socialpsykiatrisk plejehjem. Hvorfor er det en kant jord, der sidder som leder på det sted? Hvorfor er det ikke en kant psyk? Det ville da være oplagt. Ja. Så, så det er jo fuldstændig korrekt, at vi uddanner rigtig mange rigtig dygtige psykologer. Lad os da prøve at se, om ikke vi kan ja, dyrke noget ny, noget ny jord til dem. Øhm, og det er jo sådan en del af at det her, det også skal være med til. Men selvfølgelig også sådan mere traditionelt at sige, vi nu i kommet på kandidaten, og så lige om snart det går hurtigt ind i tor, jamen så er I faktisk derude, hvor I skal i gang med et job. Og hvad kunne det være? Hvad har I lyst til? Hvad, ja. hvad er det, I brænder for? Ikke? Og der vil jeg sige, synes jeg også, at, at I var sikre, hvor meget sådan omkring det her med at sige, at psykologforeningen har måske også en udfordring, fordi de skal måske ikke bare være en psykologforening for de kliniske psykologer og PPR-psykologerne, som det har været traditionelt. Hvad med alle a psykologerne hvad med autorisation og så, videre, og så videre, Så der sker rigtig mange ting, som jo berører jer, fordi lige om lidt, så er I ude i det. Det er jo et rigtig spændende emne også omkring det her med autorisation. Øh, ja. Var det noget, I snakkede om på mødet også? Fordi så, så vidt jeg ved i hvert fald, er der mange, der gerne vil ud og praktisere. Men de skal jo have den her toårige Det skal man, ja. Og øh, jeg ved ikke, hvor svært det er. Har, I, øh, har du nogen idé om det der er nogen bud på det? Æh, lad mig sige på Jeg ved, at det, det er blevet sværere, end da jeg skulle. Men, men det kræver jo en del. Og der er simpelthen nogle sådan meget formelle krav om, ja. hvad det man skal opfylde for at kunne... Øh, der skal være så og så mange timers supervision, både med gruppe og individuelt. Man skal have konfrontationstimer og... Øh, nu har jeg ikke lige kigget på bestemmelserne for nylig, men, men jeg tror ikke den der med, at man enten skal have ekstern supervision, eller man skal være ansat to forskellige steder. Øh, stadigvæk tror jeg også er en del af det, ikke også? Øh, og det er jo selvfølgelig det her med at sige, men hvis du er ansat et sted, og du bliver der i to år, så skal du have en ekstern supervisor for ligesom at få nogle lidt andre øjne på, så du ikke bare kommer til at køre en, i én slags praksis, men du får lidt, lidt mere, et bredere perspektiv, kan man sige. Ja. Og det betyder jo selvfølgelig noget, Både i forhold til, hvordan man søger job bagefter, og hvordan og hvorledes man, man gebærter sig i forhold til at komme videre. Ikke? Så, mm. så, altså, vi er jo ikke et fag, hvor vi er færdige. Når, jo, vi er færdige med man sige, den teoretiske grundlæggende uddannelse, og så er det, vi skal i gang med den mere praktiske uddannelse. Mm. Det er jo der, hvor jeg siger, at på den måde ligner vi faktisk lærerne lidt. De, de har det bare noget mere formaliseret, end vi har, kan man sige. Ikke? Ja, fordi de er sådan noget klinisk... Ja, ja, de har ture nu så ja. de har. jeg ved, ved så ikke engang, hvad det hedder, det der. Men altså, de, det er jo simpelthen fastlagt mange år i traditionen, ja. og, og det har vi bare ikke på samme måde. Nej. Det, altså, det er jo med, jamen, det samme med, at jeg så faktisk, at nogle af de gavede psykologer, de, diskuteret inde på Facebook, det gør de nemlig også, øhm, omkring det her med praktik, ikke? Og, og, og der var netop også nogen, som meget relevant, de har jamen engang var vi en fem årig uddannelse, fordi der var et halvt år, som man kunne bruge, et helt halvt år, man kunne bruge på praktikken. Det ville være rigtig rart at have plads til det her, men ja. vi blev så kategoriseret som sådan en uddannelse, der bare var teoretisk, og ikke havde brug for det her ekstra halve år til, til det praktiske, ikke? og det, jeg synes, det er enormt ærgerligt, og jeg synes, det vil give rigtig god mening, men altså, der er lige nogen, vi skal have råbt op, og der skal findes nogle penge til det. Og jeg må sige, den, de politiske strømme i øjeblikket er nok ikke lige til, at vi får opnummeret til 5,5 år. Okay. Så vi kan stadig regne med en teoretisk uddannelse. Indtil videre, Indtil videre tror jeg, jeg ja. <laughs> ja. Helle, sidste gang, der øh, snakkede vi som sagt om øh, din studietid, og den foregik jo ud på Ja. Yeah. Og siden da, så har psykologi flyttet sig først til Nobelparken, og nu er vi landet på det gamle campus, eller Campus AU, Jura ja, altså vi er jo og, ja. i de, altså, som jeg vil næsten, næsten i, ja vi er jo sådan set i de helligste haller, ja. <laughs> ikke også, fordi at, at hvis man går ind, ind øh, ved rektoratet, så nede i kælderen, der hænger jo faktisk en rigtig fine plancher om, hvordan øh, kan man sige, byggeriet på campus har udviklet sig, og hvis man kigger godt efter, så kan man se, at øh, der hvor vi har vores administration, og hvor vi har lov at have det halve af bygningen, vi om med statskundskab, det skal vi huske at sige jo, øh, jamen det er jo faktisk en af de allerførste bygninger, hvor der var universitet her på. På campus. Okay. Så vi er i de hellige af de helligste ja. halder. Altså virkelig. Ja, fordi det jeg vil spørge dig om, det var, om du var glad for det, men det kan jeg sådan set høre, at det... Jeg er rigtig, rigtig glad ja. for det. Altså der var, ikke et, der var ikke en finger at sætte på Nobelpakken udover Randersvej. Det kan man nok ikke gøre så meget ved. Nej. Men jeg vil sige, at, at det er en... Altså, det er ikke en fornøjelse at skulle parkere en bil, jeg Men hvis man ser bort fra det, det, ja, det ved vi godt alle sammen, ikke? Men hvis man ser bort fra det, så er det jo en ren fornøjelse at komme ind i universitetsparken om morgenen, ikke? Altså, og hvis man er heldig, kan der, man sågar møde en lille harer eller et eller andet, ikke? Altså, det er jo en helt anden fornemmelse. Så det var der også på asylvej. Til gengæld, så øh, var det jo der, hvor man skulle have tre lag tøj på, fordi man vidste aldrig helt, om temperaturen var kogende eller ej, ikke? Så... Og så tænker jeg også det her med, at man er en del af. Altså at man er inde midt i alt det, der sker. Det har sine egne udfordringer, vil jeg så også sige. Og det har vi jo også oplevet det her med. Øhm, bare det, altså, Nobelparken blev meget vores, sådan som jeg oplevede de studerendes øh, tiltag i den. Okay. Altså man fik lavet en, en bar, der passede til, og, og den var meget sådan psykologirettet. Og så flytter vi igen, og så er det det her med at finde ud af, hvad skal man sige, øhm, og, og, og beslutte sig for, hvem, hvem er hvor, hvornår, og hvordan kan vi blive enige. Altså, vi ser det hvert år til Rosugen, det er en rigtig spændende forhandling om, hvordan vi får plads til alle, og alle de gode idéer og gode arrangementer, ikke? Så, så det har virkelig været en udfordring. Øh, og noget af det, vi også snakker om, sådan i de højere luftlag, hvis jeg må kalde det det, det er jo netop også det her med, hvordan sikrer vi egentlig, når man kommer på første semester, at man kan overskue det her, ikke? Fordi det er godt ved at være en del af noget kæmpestort. Der er jo selvfølgelig der er så mange muligheder. Men når man kommer og lige flytter til byen, og man kender ikke nogen af dem, man skal kunne beholde sig med, og det hele er nyt, så er det måske rart, at det er lidt mindre. Mm. Så det er lidt det, der din dilemma omkring de her to ting. Jeg er spændt på noget af det, som jeg lige er blevet opmærksom på. Det er faktisk, at vi også skal til at have nogle ombygninger ind i parken. Fordi... Åh, oh, nu må jeg altså ikke hænge mig op på det. Nej. Der, det står et eller andet sted på nettet, øhm, hvad det er for en bygning præcist. Jeg tror nok, det er 1326, okay. men jeg er ikke 100% sikker. Øh, men ideen er faktisk, at den skal laves om til... Jamen, de har ikke givet det et navn, jeg tror, at det bliver sådan en slags studiehus. Altså, det vil sige, hele bygningen bliver ryddet, og så bliver der lavet plads til specialskrivende, der bliver lavet plads til almindelige læsepladser, og så bliver der også plads til gruppearbejde. Hvad? Det er i hvert fald det, der er intentionen. Og så skal den ligge sådan midt imellem de undervisningsbygninger, vi også bruger. Okay. Så man på en eller anden måde forsøger at lave ja, et, et rigtig godt studiemiljø. Mm. Det er selvfølgelig for alle fagene, men at der kan komme et pulserende liv, hvor man kan, kan høre hjemme. Men også at, at man kan sige, at man kan lidt gå derhen med nogen, man kender. Ja. Og det er jo det, der er så vigtigt, et eller andet sted for at føle sig godt tilpas. Ikke? Ja, for jeg skulle lige så sige, at nu har der lige været den her trivselsundersøgelse. Jeg ved ikke, om det er blevet afskræft. Studiemiljøundersøgelse. Studiemiljøundersøgelse. Og man kan, så vidt jeg husker, den... vist nok lige nå det nu, Jeg tror, det er den her, den 25. eller sådan noget, den Okay, den det kan vi lige reklamere for så. Det er jo den store, Michael du rynker på hovedet, det skal du ikke. Det er, det er fordi jeg, tænker, jeg tror faktisk den, jeg kan ikke huske om den er blevet lukket. Jamen, jeg kan, jeg kan heller ikke huske det fordi men men helt... man kunne vinde noget. Ja, det kunne man nemlig, ja. så jeg, jeg også det var. Nej, det kan jeg heller ikke. Men, men der var et eller andet. Ja. Altså, det er jo den, det evige dilemma med den her undersøgelse, ikke? at noget af det vi har brug for for at kunne forbedre studiemiljøet, det er jo for at finde ud af hvordan I oplever det. Mm. Øhm, det der har været, altså vi har jo været i gang med at prøve at kigge på, når vi har set tallene fra sidste gang, det var så i 2014. Der kunne vi jo for eksempel se, at vi havde lidt udfordringer på både bakkuddannelse, men vi havde rigtig mange udfordringer på vores kandidatuddannelse. Ja. Og der har vi jo sådan set inviteret nogen fra vores fjerde semester, som lavede kvalitativt studier i forbindelse med deres forskningsmetode ind. Og sådan, hvis I ikke lige kan finde på noget selv, så må I gerne overtage den her, kan I ikke snakke med nogen af de kandidatstudenter, hvad er det så, der mangler? Ja. Fordi det synes vi faktisk har været rigtig vigtigt, og vi lidt, har været lidt ærgerlige over det. Ja. Noget af det har altså i vores optik har været, at vi synes ikke spørgsmålene har været særlig gode, fordi hvad er et fagligt fællesskab? Føler du dig som del af et fagligt fællesskab? Hvad er det? Ja, mm. det fordi undersøgelsen er for hele AU. Ja, ja. for hele AU, ja. og nogle af de her spørgsmål er sådan lidt, lidt, lidt flagrende, mm. hvis man må sige den Der er også den her med, øh, er det nemt at opnå personlig kontakt til dine undervisere? Øh, når man kigger på tværs af BSS, så går det, rigt går det fornuftigt, vi skuer som bundkarakter på den, og det er så der, hvor jeg går ind og siger, men det kan have noget at gøre med at personlig kontakt øh, på en eller anden måde defineres anderledes af psykologistuderende, ja. fordi jeg kan ikke forestille mig, at vi skulle være så meget værre end juristerne og statskundskaberne og alle de andre. Ikke? Øh, så der er jo simpelthen også noget med, og det er jo sådan, i virkeligheden rent testteori og sådan noget, øh, jamen er det egentlig det rigtige, vi får spurgt om, ja. få det gjort på den rigtige måde. Så derfor tog vi egentlig det her til, at jeg begyndte at, at prøve at se, hvordan kan vi arbejde med det her. Mm. Og vi har fået en, en tilbagemelding fra en af de her grupper, øh, og det, de sådan i store træk siger, det er, jamen, når man når til kandidaten, så er man egentlig rimelig velfunderet socialt. Man kender de fleste af de ting, der er her rundt omkring. Men det, man måske savner, det er den der faglige identitet. Og man begynder at sådan orientere sig lidt mere væk fra studiemiljøet her. Så noget af det, vi måske skulle arbejde på, og det er i hvert fald en af mine kæphester, at sige, jamen, det er måske der, vi er nødt til at tænke i, at det ikke altid, vi skal blande, bachelor- og kandidatstuderende til alle arrangementer. Det kan godt være, at noget skal være sådan lidt mere for de kandidatstuderende, fordi de skal, skal ret sig et andet sted hen. Ja. Altså netop apropos det, vi startede med at snakke om, hvad der sker bagefter. Altså blive sådan lidt mere praksisorienteret. Mm. Fordi de måske er nervøse for, hvad der skal ja, og ske. Ja, måske, altså, måske begynder at have den der, men det er jo nu, jeg skal prøve at finde ud af, alt alle de der der jeg har haft, den skal jeg anvende det. Ja. For det er jo ikke fordi, selvom vi siger teoretisk uddannelse, så er det jo ikke fordi, vi aldrig beskæftiger os med praksis. Heldigvis, mm. da men altså sådan noget med casebaseret læring, og sådan nogle ting, hvor man bliver udfordret på nogle ting. Og nu kan man så sige, nu, nu kan jeg også høre, at der sker rigtig meget, og mange af, af underviserne, de er også ops på, hvordan kan de få det her med ind, men det tager jo også tid, og det tager tid at udvikle, og det tager tid på en eller anden måde at få oparbejdet noget, der kan det her. Men det er i hvert fald noget, vi er opmærksomme på, og vi har snakket om, og nu kan jeg så løfte sløret her, så må jeg lave den officielle invitation senere, men... Noget af det, vi faktisk vi snakke om, det var sådan noget med at prøve at spørge, om statskundskabet havde lyst til at lege til sådan en, en tværfaglig dag, øh, hvor vi fandt et eller andet tema. Måske kunne juristerne også tænke sig, at det, det, det må vi lige se. Men altså et eller andet <laughs> tema, vi kunne være fælles om, øh, jamen det kunne være børns trivsel, for eksempel. Altså hvordan kan vi lovgivningsmæssigt, hvordan kan vi politisk og hvordan kan vi psykologisk forholde os til det, og så tage nogle faglige diskussioner omkring det. Fordi så bliver man nemlig tvunget til at få sin faglighed i spil. Mm. Så sådan en et eller andet kandidat en arrangement, hvor man gjorde det, hvor vi snakkede lidt frem og tilbage om enten at gøre noget sådan, altså have en, der sådan var monofaglig, hvor vi gjorde det for os selv, om et eller andet, vi synes var spændende og nørde med, og så også en, hvor vi ligesom prøvede at, at spille bold med de andre. Fordi det der med netop også at se sig selv i relation til de andre, kan være enormt spændende og enormt sådan, Gud, nej, jeg havde jo noget at komme med. Altså, fordi jeg plejer jo bare at snakke med psykologer, og, og der kan jeg jo ikke ligesom dupere dem og fortælle dem et eller andet, de ikke vidste. Det ikke kunne jeg sgu, når det var statskonskaber. Ikke? Ja. Altså. Så man kan få noget bekræftelse. Det meget Jamen lige at, i, at, at få ensfaglen. øje på, hvad man kan. Lige ja. præcis. Ikke? Øhm, nu fokuserer jeg jo meget sådan, på, på kandidatstuderende, for dem integreret i, i studiemiljøet noget mere. Kommer der noget til de bachelorstuderende noget mere? Jamen det gør der jo også. Altså fordi selvfølgelig gælder det også dem. Men man kan sige, at tallene viser os, at det kandidatstuderende har sværest ved at fastholde og få til at være her. Måske kunne man sige, at det her studiehus, man planlægger, det kunne gøre, at, at de følte, at det var sådan lidt mere interessant at være her. Og vi, jeg tænker i hvert fald også, at det, vi kan gøre, det er, at vi kan tænke i, hvordan vi så retlægger undervisningen, at noget af det faktisk også inviterer til, at man bliver på campus. Mm. Altså nu ved jeg godt, at vi så også har et problem, der hedder, at vi kan jo ikke alle sammen være på campus. Det kan vi måske om så også mange år, når vi har fået kommunhospitalets grund med ind over. Men lige nu kan det godt gå hen om det problem, hvis vi lige pludselig alle sammen vil være her. Ikke bare med at parkere biler, men i det hele taget, ikke? Så, så det er selvfølgelig selvfølgelig lidt en afvejning. Men selvfølgelig skal der også være nogle ting til de bachelorstuderende. Og noget af det, der sker der, det er jo så ikke noget, vi sådan, som udgangspunkt besluttede, at det skulle være sådan. Men øh, der er jo de, der hedder udviklingskontrakter, som øh, universiteterne laver med ministeriet. Og øh, der, der er der nogen, der er på vores vegne, vil jeg så sige, har skrevet under på, at øh, der skal være et minimum antal timer per uge på semesterne. Øhm, og der kan man vist roligt sige At vi ikke helt har været i hus øh, Det skal vi være fra 2017 Så øhm, Mange af der har fag på Bak, de vil simpelthen opdage At når de ser skemaet fra 2017 Både forår og efterår At så øh, er der altså flere timer mm. Og så inden nogen øh, får kaffen galt i halsen Så skal jeg lige huske at sige at Det betyder ikke nødvendigvis at I skal, Eller det betyder ikke At I skal have et større pensum Ej, Og I skal til flere forelæsninger det er i langt højere grad, at vi skal arbejde med faget på andre måder. Mm. Ja. Øh, og noget af det selvfølgelig også er at interagere med hinanden, og arbejde med hinanden, og bruge hinanden i forhold til at blive klogere fagligt. Ja. Og, jeg, og det der, som jeg også sagde før, da vi sad snakket snakkede om det, at øh, som altså, studerende lyder det er jo som en mega god idé. Altså flere timer og andre måder at arbejde med faget på. Men, men hvad er ligesom også ulemperne ved? Der er flere ulemper. Ja. Den, som ligger, jeg vil sige, de ligger nok egentlig lidt side om side. Den ene er jo selvfølgelig, at selvom vi skal levere flere timer, så bliver vi jo ikke bare flere mennesker til at lave det. Så vi skal jo sådan set, altså det har, I, har man jo næsten hørt alle mulige andre steder, vi kommer jo nok til at løbe lidt hurtigere. Øh, og, og det er jo selvfølgelig en udfordring, fordi hvis ikke vi selv skal det, så skal vi købe folk ind, der kan gøre det for os. Øh, og det skal vi så have penge til. Samtidig har vores ministerie så også bestemt, at vi skal spare hvert år, ligesom alle de andre institutioner i Danmark, så det er 2% procent mindre af vores samlede budget hvert år, som vi skal bære Og øh, altså, jeg kan ikke rigtig, fordi der til at gå op fuldstændigt, men det er der så nogen, der mener, at de kan. Men det betyder jo altså i bund og grund, at, at vi har ikke nødvendigvis økonomi til at købe en hel masse mere ind, så vi kan jo godt se, at vi kommer til at løbe hurtigere. Mm. Eller er vi er nødt til at tænke i, kan vi lave noget, hvor vi arbejder på nogle nye måder, hvor vi måske nok skal løbe hurtigere, men ikke så meget hurtigere. Det er i hvert fald noget af det. Det andet, som i hvert fald de kommende år, tror jeg, bliver rigtig, rigtig spændende, det er så, hvor vi skal være i de her timer. Øh, fordi I har jo nok også set, at nogle gange så ligger jeres schemaer lidt spændende, øh, hvis det er pæne udtryk, ikke også? Øh, og det er jo det her med, at så mange lokaler har vi jo heller ikke. Øh, og så mange lokaler, der egner sig til seminarundervisning, for eksempel har vi heller ikke. Så øh, altså, jeg, jeg er i hvert fald lidt spændt på, hvordan de får den til at lande her i foråret, for det er jo ikke kun os. Det er jo hele universitetet, der skal have skruet op. Nogen har været i hus, og vi har været fint i hus på kandidaten, så det er ikke der, vi har udfordringen, det er på bakniveau. Øhm, så hvordan vi lige får landet den? År. Altså, ja, vi joker lidt en gang imellem, når vi synes, det bliver for, for, ja, for sort. Armen, vi kan også sætte nogle tilløb op og sådan noget. Der er nok visse tider på året, hvor det ikke går. Ja. Det er sagt, jeg synes, det er herligt at se. Nu sad jeg sad her i sommer, og så kunne jeg simpelthen se, at der var en eller anden, der havde taget sit seminarhold med ud i parken og lavet undervisning. Det er totalt fedt, ja. altså. Men det kan vi jo ikke gøre, og det kan vi jo ikke basere det på. Vi er nødt til ligesom at have de fysiske lokaler. Så. Men hvordan hænger det så sammen med, at det lyder super fint, at 1326 egentlig bliver ryddet, men så kan man jo ikke have lokalerne? Nej, altså det... Øh, jeg, jeg kender ikke resonemanget bag det, Nej. vil jeg sige. Og jeg er heller ikke helt sikker på, at, at jeg, for, jeg synes, ideen med at lave sådan et hus er rigtig fed. Ja. Det synes jeg. Altså det her med at, at, at man laver sådan et miljø, hvor man hænger ud, og det er der man er, og det er der andre er. Men, men vi får en udfordring, fordi det betyder altså noget for lokale i det der hjørne. og det har vi. Altså vi sidder jo studielædende sammen og hører de her ting og ser alle sammen sådan en ud i hovedet når vi hører det. Altså, hvordan har I tænkt jer at løse? jeg løser det? Det må vi jo finde ud af, og vi siger sådan, vi skal da have nogle ordentlige løsninger. Så jeg er rigtig spændt på, altså der skal nok komme en løsning, men lige hvad den bliver og hvordan den lander. Det tør jeg ikke sige, men altså vi har jo øh, nogle muligheder, altså via for eksempel, eller hvordan og hvorledes vi nu kan finde ud af at løse det, men altså det kan godt være, at, at man i de kommende år indtil det her på plads kan opleve, at altså grund kommer jo også med ind på et tidspunkt, ikke også? Øh, men indtil det er på plads, at det nogle gange bliver lidt, lidt mere sådan, skal man sige, feltstudier rundt omkring på universitetet, jeg håber det ikke, og vi vil gør alt, hvad vi kan for at minimere det. Altså, vi, ja. vi sætter jo også ned og sætter nogle principper op for, hvad det, vi skal sikre. Mm. Og der har vi blandt andet sagt det, som jeg har altså, snakket om tidligere, det her med at sige, at på de første semester, der skal man føle sig hjemme et sted. Der skal man ikke smides rundt. Når man så er blevet lidt større, så kan man godt blive smidt noget rundt. Hvis vi skal holde de kandidatstudenter, så skal vi nok heller ikke smide dem for meget, så dem skal vi måske også prøve at holde lidt hjemme det er sådan nogle af de principper vi snakker om i forhold til hvad der giver god mening. Ja. så det, det er meget sådan nogle ting vi går ind i omkring det her. hvordan er det egentlig vi sikrer at det vi gerne vil det kan løses inden for de rammer der nu er. Ja. altså det er i hvert fald en af de ting jeg har. Ja, det, det er en af de ting jeg virkelig har lært det der med man sige, okay hvad er det for nogle rammer vi har det var ikke verdens bedste rammer. Hvordan finder vi den bedst mulige løsning inden for de rammer? Nå, men det kan vi måske gøre sådan her. Kan vi lige file der? Kunne man måske lave en aftale? Og så tager vi lige en aftale i porten om det, fordi så kan vi gøre sådan og sådan. Mm. Det er sådan noget, vi nogle gange står i. Vi finder altid en løsning, og vi prøver altid at gøre det bedst muligt. Men jeg vil godt indrømme, at jeg synes, det er udfordrende nogle gange. Det, ja, og der kommer nok også et par grove hår på den konto, men... Uh det vi med. Eller så kommer de altså selv, jeg ved det ikke. <laughs> det lyder til, at 2017 bliver et spændende år. Det gør det, helt bestemt, med både fremdriftsreform og øh, alle de ting, der skal, der skal ske. Den er jo allerede, trådt i kraft, så vidt jeg kan forstå. Ja. Den første i syvende må det være, 16. Ja. Ja. Vi må se, hvordan at de studerende kommer til at mærke til det, eller hvordan vi som studerende kommer til at mærke til det. Og det bliver også spændende at høre senere hen, hvordan er det, I måske kommer til at have det med, den her Ja, altså vil jeg sige, at jeg og studienævnet, vi bruger jo meget tid på at snakke om, når vi opdager et eller andet, som vi ikke lige havde gennemtænkt, eller som vi ikke kunne forårse, jamen, hvad skete der lige der? Nå, hvad gør vi så med det? Og jeg vil lige have lov til at huske at reklamere for noget af det, vi har gjort, som vi har fået gennemført. Det er det, der hedder augustfag, og nogle af jer har måske opdaget det, da I skulle tilmelde jer fag her for nylig. Men i august, der har vi to fag, PT, det ene er allerede fyldt op det er sådan et, der er rent kandidatfag. Det andet, det er, hvor man kan tage det både som bak- og kandidatfag. Men øhm, der, har været simpelthen, der har været 50 pladser til dem, som skulle nå at indhente noget, eller var blevet forsinket eller et eller andet, sådan at man næsten får et tredje semester. Det er ikke et sjovt semester, fordi det hele skal afvikles, og eksamen skal være afsluttet inden 1. september. Så det er jo selvfølgelig en nødløsning, men det gør faktisk, at man har mulighed for at, kunne følge med sin oprindelige studieplan, og ikke blive forsinket, og ikke skal ud i at have dispensation for maksimal studietid og alle de her ting. Så, øhm, så, så det, det giver lidt luft, i virkeligheden. Ja, ja, og det var egentlig derfor, vi blev enige. Altså, vi har jo ikke brugt sommerskole ret meget, fordi der ikke har været den store interesse for det. Men vi kan da godt nok lige pludselig se, at det var godt, vi fik lavet nogle augustfag. Så øh, det er godt, at, at de er blevet taget godt imod. Det er godt at høre. <laughs> ja. Og med den, så skal vi lige have et øh, kort nummer. Og, øh du lytter til en spændighed. Mit navn er Michael Farold. Og jeg er Emma Morgensen. Og med os i dag har vi Hjelde Spindler. Og uh, Helle, vi skal snakke lidt videre omkring det her med, med, med studielivet og psykologi på AU og sådan noget. Ja. Og uh, en ting, som vi ved, der er en del, der tænker over, når de kommer ind på det her studie, også i det hele taget, når de søger ind, det er det her karaktergennemsnit, som det kræver for at komme ind på, på psykologistudiet i dag. Mm -hmm. Har du gjort dig nogle tanker omkring det? Jeg synes, det er uhyggeligt højt. Ja. Altså sådan helt nøgternt. Uh, jeg ved ikke, om det er alt, alt for højt, men, men det er meget højt. Uh, og det er jo, altså, man kan sige, at det er et luksusproblem. Vi er et populært studie, vi skal ikke tænke i rekruttering på samme måde, som de gør andre steder. Men det betyder også, at uh, vi får nogle studerende ind, der ender med at stille meget, meget høje krav til sig selv. Og, og det er nok i virkeligheden, der vi får problemet. Fordi når man stiller meget, meget høje krav til sig selv, så kører man bare på med 120 timer, og det har der ikke nogen af os, der kan holde til. Øh, ja, det, det gør, gør vi andre heller ikke. Vi husker også at holde fri og slappe af osv. Og, og så, så, så der sker simpelthen et eller andet med, at fordi man skal have så højt snit, så, så skal man blive ved med at køre øh, næsten et ræs omkring det. Ikke? Så, så vi, vi er faktisk begyndt at snakke meget om det her, om hvordan vi kan arbejde med det her i forhold til at ændre den måde, man tænker om det. Og, og vi kan jo godt se, at det her det er jo ikke noget, der starter, når man har søgt ind på studiet. Det, det kommer jo allerede fra gymnasiet. Jeg ved ikke, måske starter det også lidt i folkeskolen. Det, det er, så meget, har jeg ikke lige været tilbage i papirerne, men det er klassisk, at det starter i gymnasiet. Det hører vi jo også, når vi når til studentereksaminerne, at ja, jamen, så tog jeg de fag, fordi de var nemmere, og så kan jeg få et bedre gennemsnit osv. osv. Ikke? Øh, og det, som, som vi i hvert fald meget går op i at sige, det er, at når du er kommet ind, så bliver det altså ikke sværere. Ikke? Altså, du, har fået, du har det her tårnhøje gennemsnit, du har bevist, du kan. Æ, så var du en af dem, der nåede igennem til Tillykke med det. Og så skal du egentlig bare stille og roligt arbejde videre. Med, altså, bare være omhyggelig og flittig og gå igennem dit studie. Det bliver ikke sværere. Æ, men det er en ny måde at arbejde på. Det er nogle nye former for udfordringer. Ikke? Altså, hvor man, kan sige, at I gymnasiet har man en form for studiekultur. Vi har en anden på universitetet. Og det bliver vi ved med at have, uanset om vi skal have mere aktiverende undervisning og alle de her ting. Som, der sker jo rigtig meget på universitetspædagogikken i øjeblikket. Ikke? Men selvom vi har de ting, så er det også meget mere med, at det er mig selv, der skal, skal drive det her projekt. Men det betyder ikke, at jeg skal øge niveauet hele tiden. Jeg skal bare holde niveauet. Og det kan man sagtens. Det kan alle. Men det er jo klart, at hvis man hele tiden tænker, at man skal præstere mere, og jeg skal gøre det endnu bedre og endnu bedre og endnu bedre, jamen så ender man måske virkelig med at køre sig selv derud. At fordi man har så meget fokus på, at det skal være bedre hele tiden, så øh, bruger man sine ressourcer på det i stedet for at bruge dem på. Og øh, ja, at fokusere mere ind i det, man laver fagligt. Uh, altså det er I virkeligheden kan man sige, en klassisk psykologisk problemstilling, ikke? At, at i stedet for at bruge sine ressourcer på det, man egentlig gerne vil, så bruger man på alt det udenom. Mm. Og det er jo enormt ærgerligt. Uh, så så jeg, jeg har ikke stå her og sige, at I skal bare slappe af. Men, men, men mere for at sige, at I er kommet godt ind, det skal nok gå. Uh, det betyder ikke, at kurven i forhold til hvad jeg skal den bliver ved med at stige. Den stiger ikke. Men jo måske hvis I vil tænke PUD og forskning, så kan det godt være, at vi stadig stiller måske, nogle lidt mere skærpede krav. Men med et 11-kendemsnit, jamen så skal du nok klare det her studie, hvis du bare hænger i stille og roligt. Og, og øhm, jamen, giver dig noget tid til at komme ind i det her ting og acceptere, at det ikke altid går perfekt fra day 1, men at, at det her også er en læringsproces. Og det er jo blandt andet også derfor, at vi på første semester har nogle fag, hvor man kan sige, der er indbygget noget med stille og roligt komme ind i det. Altså, psykologiens fundering har jo ikke altid været, som den er i dag, men den er jo netop lavet med det her med, at vi tager de små blokke, og så prøver vi det her med. Ja, selvfølgelig tæller det også, men vi prøver det her med at være til eksamen og prøver at skrive et skriftligt produkt, og hvordan var det så, og stille og roligt forvente sig til nogle ting. Og så har man selvfølgelig det store fag ved siden af. Men det er jo i virkeligheden det, det handler om, at sige, det, det er ikke så farligt, det er ikke så svært. Prøv at, at give dig selv lov til at dykke ind i det her og se, hvad der sker. Og lad være med at tænke på, at det her det bliver sværere og sværere. Men de kompetencer, du er kommet ind med, så kan du godt. Mm. Altså, som, som vores øh, gode institutleder, Jan de siger, godt kommet ind af os. Ja. Og det er godt kommet ind, jamen, så er vejen banet. Så skal du egentlig bare stille og roligt fortsætte. Ja. Og det er, jo, det er jo sådan set fint nok. Men jeg kan huske, øh, da jeg startede og fik det der at så tænker mm. jeg, fedt, skide godt. Øh, og så synes jeg egentlig ikke, at har været så meget problem i mit hoved efterfølgende. Det var godt. <laughs> og det var, det var rigtig godt. Ja. Men så er der bare den der med studiejobs, ja. som jeg tror internt hos de studerende fylder måske, hvad karakter har fyldt før eller, eller fyldt i gymnasiet. Ja, det tror jeg, du har ret i. Ja. Hvad er det med de studiejobs? Jamen, altså vi har jo diskuteret det, ikke bare altså i ledelsen, i studiet, jeg synes, vi diskuterer det alle steder. Jeg hører det også fra de andre studieledere. Ikke? Altså juristerne, stat altså, hele vejen rundt. Øhm, og jamen, jeg ved ikke, om det er, nu siger jeg et grimt konkurrencestaten, der gør det her, ikke? Også, men altså, at, at vi alt, alle sammen hele tiden får at vide, at I skal præstere mere, I skal præstere bedre, og hvis ikke jeg har CV, og så får I aldrig et liv, og I får aldrig et job. Og... Så, så man bliver jo også simpelthen bombarderet med, hvis ikke du sådan og sådan og sådan, sådan lykkes det aldrig for dig. Og når man så kommer ind her og siger, okay, nu har vi lært karakteren ikke, det vigtigste. vigtigt, så jeg skal egentlig bare sørge for at blive dygtig fagligt. Øhm, men man så også, hvis ikke du har det her, det, det det på dit CV, så kan du jo ikke. Og derfor er det jo, i hvert fald på det, jeg kan høre, meget med, at man skal sørge for at have nogle studiejobs, fordi så er det dem, man også får job på senere. Så er det dem, der ikke har taget lige så mange studiejobs, der så får osv. Så, videre, så, videre, så man simpelthen, ja, sådan, det er en ekstra uddannelse, man tager ved siden af. Det vil jeg sige. Mm. Og så skal man jo så også lige tænke på, at, at sådan et, et groft regnestykke, øhm, det er faktisk, at hvis man skal tage 30 ECTS på et semester, og semester er en vis længde, det vil sige, at øh, en ECTS svarer til et bestemt cirka timetal, altså en arbejdstid om ugen, jamen så betyder det jo faktisk, at øh, man skal have noget, der ligner 42,5 timer i gennemsnit om ugen arbejdstid. Det er altså mere end de 37, vi plejer at tænke i. Ikke? Hvis man så skal have 20 timer studiejob, og man har brug for lidt til også spæd til huslejen. Altså jeg ved ikke, hvornår man skal sove, jeg ved ikke, hvornår man skal lade op, jeg ved ikke, hvornår man skal kan man sige, få, få de her ting, man prøver på at lære, få dem til at lande. Så, så det er egentlig også et, et enormt pres, man sætter sig selv under øhm, og ja jeg ved godt, de siger, at vi vil gerne have folk, der er, er klar og har noget erfaring og så videre, så videre men måske vil man også gerne have nogen, der på en eller anden måde kan finde ud af at navigere i det her, og også kan finde ud af at sige fra og sige, nu nok nok ja, det kan godt være, at jeg ikke har lige så imponerende men det her, det er mit CV og så har jeg til gengæld givet mig tid til at få det bedste ud af det her og det har jeg da bedre med, og jeg er ikke knækket undervejs. Jeg har lært at sige, nu skal jeg stoppe, nu skal jeg ikke mere. Og det tror jeg faktisk lidt er en udfordring, som vi skal til at have fat i, det her med også at lære at sige, hvornår nok nok. Altså der er selvfølgelig studie, hvor man kan sige, det er ligesom det grundlæggende, og så må du se, hvor meget der kan være plads til derudover. Og det er ikke 20 timer studiejob plus et eller andet, der kan klare huslejen. Ja, der er måske nogen, der kan klare det i en kortere periode, men altså, vi ved jo alle sammen, hvad stress hvor meget det fylder, og det er jo lige præcis sådan nogle ting, der gør, at det bliver mere og mere stress. Mm. Fordi man siger, at det skal jeg, fordi hvis ikke jeg gør det, og det passer jo altså ikke. Altså selvfølgelig er det altid godt at have noget erfaring, men det er ikke nødvendigvis mængden af erfaring. Det er måske lige så meget, at man har kunne fordybe sig i det, man så har været i og fået noget godt med derfra, som kan bredes ud. Altså, kan sige... Jeg har nogle gange haft en diskussion med nogle studerende, der mente, at hvis ikke de fik et bestemt af de her temahold i test- og undersøgelsesmetode, så ville deres karrierevej ikke være god nok. Hvor jeg siger, at det, du skal lære her, er ikke noget specifikt. Du skal have nogle generelle ting med dig. Det får du også ved at fordybe dig i et bestemt emne, fordi du også får trukket nogle generelle ting. Og det kan man jo sige det samme, at hvis jeg har et fem timer om ugen, eller det der gennemsnit er gennemsnit af fem timer om ugen, så får jeg fordybet mig i nogle ting, så får jeg simpelthen noget med mig der. Og det er godt nok. Det behøver ikke at være 20 timer om ugen. Hvis jeg bare jeg kan sige, bruger min krudt på at og, og fordybe mig i det, så er det altså godt nok. Og så kan det godt være, at jeg også har 5 timer om ugen, sådan at det også kan være lidt sjovere, der er tid til at, eller penge til, til at gå i biografen, og hvad man nu ellers har lyst til. Men, men det er vigtigt, at man også sørger for at passe på sig selv. Og, og jeg vil sige, at vi prøver faktisk også, eller jeg vil i hvert fald rigtig gerne have, Psykologforeningen i dialog omkring det her, fordi jeg tænker, at det er også dem, der kan være med til og tage fat i medlemmerne og gå ud og sige, det er rigtig godt, at de tilbyder studiejobs og frivillige studiejobs. Men tænk lige på, at de her mennesker altså også skal. I må ikke drive rådrift. Det er jeres kommende kolleger, det er simpelthen ikke fair. Mm. Så, så den, kan man sige, det er både at tage fat i jer, men det er også at tage fat i dem, som søger jer som studerende, og sige, Vil hvad, nu må I simpelthen tage opføre ordentligt. Mm. Og nu sagde jeg det lidt skarpt. Men jeg mener det faktisk også, fordi jeg, jeg synes ikke, man kan være det bekendt. Og jeg synes faktisk, når man så ligesom tager dialogen og tager fat i folk, så siger de også, ah, okay, det, det, det havde jeg ikke lige tænkt over. Nej, men nu ved du det så. Ja. Så det er måske også i virkeligheden, de mest de frivillige studiejobs, du anfægter? Altså, det, jeg vil sige, det er både og. Mm. For der er jo ikke noget galt i at have et frivilligt studiejob. Det skal bare ikke være 10-20 timer. Mm. Øhm, altså, og, og det er jo forskelligt, at man har behov for at supplere sin SU med noget. Øhm, men det er mere det der med, når det lige pludselig bliver en mængde hvor det løber løbsk, og hvor man næsten ikke synes, man har tid til at få det hele taget til at hænge sammen. Altså, nogle kan klare det i større eller længere perioder, ikke? Men, men man er altså også nogle gange nødt til lige at trække stikket og sige, jeg skal lige slappe af, jeg skal lige lade op. Hvis jeg skal kunne, kan man sige, alt det her information, man skal have ind og have bearbejdet, de her kompetencer, man skal have udviklet som del af sit studie, det kan man ikke, hvis man konstant kører i overdrive. Ikke? Der skal, man skal også lige ned i niveau, hvor tingene kan få lov at fæste sig og, og hænge ved. Ikke? Så, så det er den der med at finde balancen. Ja. Nu det her med, øh, også samtidig med, at man studerer, og, og, og med studiejobs og sådan noget. Specialet. Der er ja. jo sket nogle, øh, nogle ændringer. Sidetallet side er, er blevet sat ned, altså ja. antallet af side, og øh, det er blevet lavet på normeret tid. Øh, der er ikke længere mundtlige forsvar. Ja. Øh, ved du, hvad de studerende de synes om, om den her? Ikke nok. Vil jeg sige. Okay. Så, så hvis nogen har nogen mening om det, så vil jeg faktisk gerne høre dem. Ja. Æm, altså jeg ved ikke, hvor meget jeg kan gøre om eller lave om, fordi mange af de ting, altså det her med at de faste tidsrammer og så videre, det er jo faktisk noget, som er påskrevet af fremdriftsreformen. Og det samme er jo et eller andet sted, det, det ændrede sideantal. Øhm, fordi vi kunne jo godt ligesom se, at, at øh, jamen, når vi skal have næsten en hel overgang igennem i foråret, og vi reelt har aflevering 1. juni, og vi skal have leveret en karakter på 30. juni. Så har vi... Undskyld, det må man ikke sige, men så har vi virkelig, virkelig travlt. <laughs> ikke også? Øhm, så vi kan jo ikke sidde og læse 110 sider fra, fra hvert special, eller cirka 75, som det var øh, eller har været hos os. Men altså, jeg har jo afleveret op mod 100 sider i sin tid, så... Øh, men men det, det er jo ikke realistisk. Det er ikke fordi, at vi synes, det er et kvalitetsstempel, at vi gør det her. Men, men det er meget... Altså, man kan sige, i bund og grund er, det er en pragmatisk beslutning. Så vi er nødt til at tænke i det her. Øhm, og, og jeg ved, at vi, vi diskuterede, skulle det hedde 60, skulle det hedde 65, og vi landede på de 65, fordi vi synes, det var, det var alligevel det minimum, vi, vi kunne acceptere. Vi synes at 60 blev for meget at skære i. Ikke? Ja. Øhm. Men er, det ikke, altså er det ikke ærgerligt over det? det ikke, jeg tænker, at specialet, det er ligesom, i mine øjne, eller øre må det hedder. Der er det i hvert fald sådan... Øhm, sådan det, det du ligesom beviser, at nu, nu kan du det her, du kan så meget, at du kan skrive x sider på x tid, mm -hmm. og så er det ligesom dit, de, ja, speciale. Ja, altså det er ærgerligt, ja. øh, at det skal være så skræmt. Altså man kan sige, øh, omfangsmæssigt, de 65 sider, det kunne man egentlig også godt skrive på før med længere tid, men det er nok i virkeligheden mere den proces, der kan nå at komme i sving. Altså det her med, at man kan nå at læst, at man kan nå at få fordybe fordybet sig, mm. at man kan nå at hente nogle data, at man kan gøre de her ting, der gør, at man på en eller anden måde kommer til at beherske et område, og kan få lavet et speciale, hvor man faktisk eh, svæver lidt ud over det. Altså, det er bare fedt at sidde og læse, ikke? Som, altså, der er ikke noget federe, at han i de der specialer, og så kan man sætte sig i stolen, og så lægger den røde pind bare ved siden af, fordi man sidder bare nødt og nyder at læse det, fordi det er et godt speciale, ikke? Og, og det er jo ikke fordi, at man så jabber, men det bliver bare på en anden måde, fordi der ikke er den der tid til fordybelse og til bearbejdning af stoffet. Og det er jo også derfor, at vi allerede nu har fået fordelt, altså det er jo, det kan jo lige lidt for på grund af, af forskellige omstændigheder, blandt andet den her maksimale studietid, men at vi skynder os med at forsøge at fordele specialevejleder allerede 1. oktober, simpelthen fordi, så kan man begynde, og det er jo et eller andet så totalt undfærdigt, at folk er ved at afslutte semester, så begynder vi allerede at på på skulderen og sige, at der kommer til semester lige om lidt. Men det er jo fordi, vi ved, at ellers så kommer man altså bare bagud, før man overhovedet kommer i gang. Øhm, så, så ja, der sidder i hvert fald fire derude, der ved, at øh, jeg har møder med dem, øh, har haft møder med dem, og gerne vil have et møde med dem inden jul, sådan at når vi når på den anden side af jul, så er de sådan set ved at være i gang med at sprede ind på, hvad de skal. Så de har lidt mere tid. Der er lidt mere tid til at trække vejret. Der er lidt mere tid til at få fordybet sig, få fundet de ting, de skal, få... Måske lave nogle interviews, hvis det er det, de skal. Ikke? Mm. Øhm, fordi man kan sige, at en, en større skriftlig opgave, det betyder ikke så meget, om det er 65 eller 75 sider. De 10 sider, ja, potato potato, men, men mere det der med, at processen bliver god, og at man får den der fordybelse, og at det ikke bare bliver sådan en, en mekanisk, når så skal der være det og, det og det og det og det og det. Og og den vil jeg rigtig, rigtig gerne hen til. Øh, og synes jeg også er noget af det, jeg synes, der er vigtigt at kunne arbejde med, at, at man kan nå der til. Uh, og jeg, altså, min oplevelse er i hvert fald, at nu er jeg jo altså, den forfærdelige type, der tvinger mine studerende til, at vi arbejder i grupper, når vi laver specialvejledning. Uh, men min oplevelse er faktisk, at de får rigtig meget ud af det, fordi de ser også hinanden og hinandens udfordringer. Uh, og derfor sker der simpelthen noget, noget nyt og noget andet uh, i forhold til det, vi har været vant til, men på en rigtig god måde. Mm. Uh, og de, altså, jamen... Ja, nu, jeg ved ikke, om de lytter med, men altså, jeg synes, det var, vi havde så fedt et møde i sidste uge. Altså, jeg har tre lige nu, og det var en total fed snak om, hvad er det lige, der sker? Og den der refleksion på ens egen arbejdsproces, og, og ja, vi grinte højt af det her med... Altså, at jamen, Vi havde også snakket om, jeg vi har to, der skriver sammen. så siger, siger Eller hun er garanteret at spørge, hvorfor, når vi skriver sådan her. Så vi er nødt til at svare på, hvorfor fra starten, ikke? Men, men det er jo det, jeg synes, der er fedt ved det her. Ikke? Det, der, altså, jeg vil sige, det er lige før jeg vil sige, at det, jeg synes er sjovest, det er specialvejledning. passer jo lidt. Kunne jeg godt lide alt det andet udveksling også. Men, altså, men, men det er det der med, at man på den måde kan sidde og nørde sammen med nogen. Ikke? Mm. Og det kan da blive for lidt tid til, når man hele tiden kom nu, vi skal videre og skynde dig nu, og få nu skrevet ud, osv. så videre, og så videre, ikke? Altså, du kan bare lige tjekke af, Nå, det går nok, det går nok, det går nok. Men mere sådan, ej, men det var sgu da også spændt, Ej, det var da interessant, og nej, er det rigtigt. Og, altså, de ting, dem bliver der simpelthen ikke øh, helt den samme. Altså, det der med at få lov at fordybe sig. Altså, jeg gjorde selv det en gang imellem, når jeg syntes, ej, man, <hør> altså, ikke, altså, hvad skulle jeg gøre med det her? Ikke? Jamen, så øh, slukkede jeg computeren, og så gik jeg en tur. Og så fik jeg på en eller anden måde fordøjet det, jeg sad og arbejde med, så kunne jeg gå hjem og skrive videre. Øhm, men der er jo for, hvor mange gåture, man kan nå, når man kun har fire måneder, ikke? Øh, og det, synes jeg, og det er ikke kun, altså det, det kan jo høre på alle, at, at vi synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Mm. Ja. Vi synes, det er trist, fordi det er netop, altså det mm. er jo også det, du siger, Emma, ikke? Det, det skulle have lov til at være det der store projektrum. Mm. Og der er også mange af der der stadigvæk gør det, og vi prøver at støtte op om det, ikke? Men, men det kan nemt blive, ja, det er lidt, lidt for meget pølsefabrik. Ja. Fordi det har de der meget stramme tidsrammer. Mm. Og det er nok lidt. Ja. Øh, det lyder også, til, nu du siger det her med de kandidatstuderende, du vælger at lave det i, i grupper. Ja. Æm, der tales sådan generelt om, om ensomhed på psykologistudiet. Øh, særligt på, på kandidatdelen, ja. som vi også lige har været inde omkring, øh, hvor I prøver at lave nogle ting. Æm, hvorfor, hvorfor tror I, at der er den her ensomhed? Jamen, det er noget af det, vi synes er rigtig svært at sige Fordi når vi ser de her, altså, den her studiemiljøundersøgelse, nu må vi se, hvad der kommer i den nye her, hvor vi har fået ændret nogle af de her spørgsmål, om vi så kan blive klogere på det. Men det er rigtig svært at sige. Øh, altså et kan man jo sige, at man har ikke så meget, man skal, og man begynder at orientere sig mere hen imod nogle her praktiske ting. Man tager ud fra studiet, man har nogle studiejobs, et eller andet, man gør. Øh, men måske er det også det der med netop... Altså, det der faglige fællesskab, det er måske i virkeligheden der ensomheden opstår. Man kan sagtens, men man kan jo sagtens være ensom, og stadigvæk gå i barn og drikke en øl sammen med andre, eller en fest, eller hvad ved jeg. Men det er jo ikke det samme, som man, man føler, at man har noget fagligt at snakke om. Øh, og, og det, vi kunne høre på den gruppe, vi sad med, så kan det jo være, der er nogle kandidatstuderende, der lytter og siger. Det er overhovedet ikke sådan, der det det er sådan her, det er. så kom for søren og fortæl mig det. Så vil jeg gerne arbejde med i forhold til, hvad kan vi gøre. Fordi det er i det, vi har brug for, vi har rigtig meget brug for, at nogen fortæller. Hvad er det, I savner? Hvad er det, I har brug for? Øh, fordi vi, vi, vi prøver at kloge os, og vi prøver at inddrage andre, men, men vi har brug for at høre fra dem, det drejer sig om. Hvad er det, I savner? Øh, men, men et eller andet sted, de der ting, der gør, at man naturligt er sammen om nogle ting. Og der tænker jeg jo blandt andet specialegrupperne kan være med til det her. Jeg kunne også høre, har kunnet høre gennem nogen det der med, at så er lige pludselig nogen, man kender. Det vil sige, hvis man sidder over i studiehuset på sin specialeplads, Jamen, så kan det også godt være, at dem man plejer at spise frokost med, de ikke er der. Men hvis man nu har en speciale gruppe der går på tværs af det, så er de der jo. Og de kender nogen, der kender nogen, der kender nogen, der kender nogen. Og så er der jo altid nogen man kan spise frokost med. Øh, og nogen der kan servere, skal du ikke lige med ud. Oh, nu er du siddet der i to timer. Tror du ikke lige vi skal gå ud? Altså, at man ligesom, der er nogen der ser en i virkeligheden, og det er jo det, ensomhed meget handler om det der man føler man ikke bliver set. Mm. Og det kan jo netop være det, det i høj grad kan handle om. Og der synes jeg jo netop ved netværksordningen. På, på vores første semester, det kan vi jo ikke rigtig lave på kandidatstuderende på samme måde. Ikke? Men det vi i hvert fald kan høre på dem, der, nu har vi jo så kørt den for anden gang, det her med, at man går på tværs af overgangene, og at man blander instruktørholdene, Så en hel overgang kender hinanden på krydser på tværs. Altså uanset næsten, hvornår de kommer til hvad, så er der en eller anden, de har set før og snakket med. Og så er der jo også nogle fra, fra 3. og 5. semester, og dem, der har været indover og været mentorer, siger jo også, jamen, vores omgangskreds, hold det op, mand, det har været enormt fedt. Så, og, jamen, altså, der var jo ingen problemer med at få folk nok heller. Så, så jeg tror faktisk, det her med at få øjnene op for det der med, at man bare kender nogen, der, man kender sådan bare lidt, ikke? Øh, og jeg kan jo også høre, men, jamen, jeg ved godt, hvem hun er, men jeg kender hende ikke rigtigt. Og mm. jeg så spørger, om kender du dem her, som er med i vores gruppe? Men det kommer de jo så til. Og de kender nogle andre, og så sker der altså nogle ting. Og specialtiden er jo, et eller andet sted. men mindre man har valgt at skrive sammen to og to, en ret ensom proces. Fordi man, det er en sted af computeren, øh, og nogle gange er computeren ikke engang med på processen vel. Så ja. Så, så det er faktisk meget det her med at prøve at finde ud af, hvordan kan jeg på en eller anden måde holde fast i et fællesskab. Mm. Øh, det er jo også derfor sådan noget som teori-praksisgrupper tænker, kan være godt til, at når man er praktik, så er man meget væk. Men så er det rart, at man har nogen, man, man mødes med og får snakket med, at der er nogen, der ser en og hører til en, og hvordan går det? Og, og Med det, jeg har sat mig ind i omkring det her, vi lavede jo også og forsøgt at opfordre til at lave speciale grupper inden fremdragsreformen, for det var jo netop også det der med at sørge for at få fanget folk op, at de ikke sad alene, at der var nogen, man kunne mødes med, nogen, der holdt en op, at man havde en eller anden form for social fællesskab. Vi forsøgte på et tidspunkt at se, om kunne vi lave sådan et eller andet med en månedlig frokost? Et eller andet, der gjorde, at der ligesom var noget, og hvor man var i samme båd. Fordi nogle gange er det jo bare det, det handler om, at, at man kan sidde og have sig selv og hinanden, og så drikker man en kop kaffe, og så er der måske også en god kage i kantinen, og så går det hele lidt bedre, og så har man jo også fået, lige fået snakket om at det. Pff, det er simpelthen umuligt. Den er redegørende bare totalt så Jeg kan ikke finde ud af, hvad der er i vejen. Men har du tænkt på, og sådan. Mm. Nå ja, jamen, det kan jeg lige prøve. Ved du hvad, ja, det virkede skide fedt, når man så ser dem næste gang? Ikke? Så, så det er nogle gange det der med, at at kunne have det der netværk. Øhm, og, og det er jo rigtigt, når de så siger til os igen, det er jo så kun den her ene gruppes, at, at øhm, de føler, at de har det sociale fællesskab, men det er ikke altid nok. Altså fordi man jo i sådan nogle processer kan have brug for det faglige, og så mm. kunne diskutere nogle ting der. Ikke? Men altså som sagt, der kan være mange måder, man kan gå til det på. Vi er altid åbne for inspiration, og hvis man ikke lige synes, man vil gå til mig, så kan man jo altid gå til nogen af dem i studienævnet eller en anden vej for at formidle det her. Men altså, min dør står altså åben, når jeg er der, øh, i forhold til så nogle henvendelser og mailer også helt fint. Fordi jeg vil rigtig gerne øh, i dialog, fordi selvfølgelig får vi nogle tal, selvfølgelig kan vi få noget ud af dem. Men, øh, og nu skal vi at passe på, hvad jeg bevæger mig ud i nu, men der er jo altså forskel på en kvantitativ og en kvalitativ tilgang. Øh, og, og lige her kunne man godt savne den kvalitativ en lille smule til netop at give noget, jamen, hvad er det så det her ja. tal, det egentlig er udtryk for. Ja. Så, ja. Så, øh. så når du kommer tilbage på kontoret, så vil der være... <laughs> så var en milliard så beskeder. <laughs> så bliver jeg faktisk... Jeg øh, går være lige skal synge en gang, men så bliver jeg rigtig glad. Det rigtig så må du tilkalde også. noget studiehjælp. <laughs> ja. Helle, vi har lige 5 minutter tilbage, kan jeg se på mit lille ur. Ja. Øhm, så jeg synes, vi lige skal samle op. Ja. Så Helle, det er jo ikke nu sådan lige uh, ryste posen og sådan noget, men, men hvis du skal give nogle gode råd til dem, der så lige sidder og lytter med mm. omkring deres studieliv og de ting, vi sådan har snakket om i dag. Har du så noget, du sådan tænker, at, at det... Uh, slap af, eller hvad tage studiet. Altså sådan de der ting. Jamen altså... Selvfølgelig tage studiet seriøst, men også tage... Det er seriøst, som, som jeg nogle gange kommer til at sige i dimissionstalen. Husk lige, at life's what happens when you're, while you're busy making other plans, eller while you're busy studying. Ikke? Fordi hvis ikke man har et liv ved siden af, så bliver det også træls. Øh, men også måske tænke i det her med, hvordan kan man lave de faglige fællesskaber? Hvordan kan I oppe jeres sociale fællesskaber? Og det er i hvert fald også, sådan, nogle af mine tidligere specialstuderende, ved jeg som Holden en dimensionstalen, så var meget om det her, det her fællesskab, det er der kun... Hvis vi løfter det i fællesskab. Øh, og vi, altså fra, fra min side, vi, vil rigtig gerne, og vi vælger rigtig gerne. Men vi har også brug for jer til at være sammen om det. Og hvis vi skal gøre op med sådan noget som det her med CV-ræs og så videre, jamen, så er vi også nødt til at stå sammen om det. Så er vi nødt til, altså, man skal jo ikke pege fingre af folk, der så har mod på det og kan klare det. Men at man også skal kunne sige til hinanden, det er faktisk i orden. Og det er okay. Og når man kommer ind med 11-taller, jamen... Det betyder ikke, at det bliver sværere, men tag det nu roligt. Og ja, det kan være, at man umiddelbart synes, at alle de andre er klogere end en selv, og man skal arbejde enormt hårdt, men tag det nu roligt, for det skal nok komme, du har evnerne og kompetencen til det. Prøv stille og roligt og, og lytte til, hvad der er, du får af gode råd. Og prøv også at... Altså, det skal jo ikke være surt at være studerende. Der er bare nogle ting, man skal, men, men man skal også sørge for at, at få lavet lidt op og få brugt sin energi på... Eller i virkeligheden, bruge energien på at få noget mere god energi, og, og så kan man kanalisere den i studierne. Så det, så det er både noget med at følge med og i alt, altså så vidt muligt gøre de ting, man skal til tiden, men også sørge for, at der bliver nogle åndehuller, som, altså nu så, står I her og laver radio, ikke? at et eller andet, som man også synes er fedt, og mm. som man får et eller andet kig af, øh, som kan give en det der, der gør, at man lige har det ekstra energi til, ah, men så tager jeg skulle lige at læst det der i aften, og så kan jeg holde lidt fri på et andet tidspunkt eller hvad det nu er man har brug for for at få det til at hænge sammen. Ikke? Det, der skal være balance i det. Nu, øh, nu er du er studieleder, er der noget øh, er der noget, du gerne sådan, når du tænker du gerne vil huskes for? Uh, ja. <laughs> helt noget godt. <laughs> ja. Jamen altså. Jeg tænker i hvert fald, at, at noget af det, som jeg har forsøgt at arbejde for i hvert fald, det er at forsøge at skabe skab nogle balancer. Øh, at få, altså man siger, øh, det her med, når der kommer nogle skarpe rammer, man skal arbejde indenfor, hvordan kan man så gøre det, sådan, at det bliver den bedst mulige løsning for alle? Ikke? Fordi altså, da jeg blev inviteret ind til at sidde i den stol, jeg sidder i dag, så var det sådan noget med, at vi har et rigtig godt studie, for du vil være med til at gøre det til det allerbedste. Ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne. Øh, men det er på rigtig mange planer, har jeg fundet ud af. Og det er både i forhold til undervisere, og hvad har de brug for i forhold til at kunne lave noget, der er inspirerende for jer. Det er noget med, hvordan skaber vi godt studiemiljø, spændende undervisning, der, der ligesom lokker jer ud af busken, og gør, at I bare slet ikke kan lade være med at studere. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo sådan, det gerne skal være. Ikke? Og så er det selvfølgelig også noget med at finde ud af, og hvordan kan vi få lov til at gøre det, inden for de der nogle gange lidt for stramme rammer, vi så får stillet ovenfra, ikke? Så, så, så jeg håber i hvert fald, og, og jeg ved, det er dråber i havet, jeg i virkeligheden kan lave, men forhåbentlig kan jeg gøre nok til, at, at vi får sat en positiv udvikling i gang, og får, får, får ryddet op nogle steder. Ja. Ja. Helle, vi sad lige og snakkede, før vi gik i gang, om øh, sociale medier, og jeg ved jo, at du er aktiv på Twitter. Ja. Yeah. Er det sådan, at du kan gøre lidt reklame omkring, øh, hvis man nu vil vide noget om studielivet på de sociale medier? Hvor, hvad hedder twitter Altså det så, jeg ved ja, og dem ja. jeg sådan på indimellem, det er jo AU-studieliv. Ja. Og så ved jeg at hvis man får lov at være uredaktør på AU-studieliv, så Twitter. kan man på Twitter, ja. så kan man næsten være sikker på at Aarhus Universitet, de gør et eller andet for at ligesom fortælle alle andre der følger Aarhus Universitets Twitterprofil at nu er det den og den, der er her og siger velkommen. Og så har jeg også lagt mærke til, at den, der hedder AU Forsker, som, som nogen som mig nogle gange får lov at være redaktør på, jamen vi følger altså også med i, hvad der foregår på AU Studieliv, så kan man nogle gange have nogle sjove snakke om omkring de her ting. Ikke? Øhm, og plus at man kan få lov at se, hvad, hvad, hvad, hvad foregår der på alle mulige andre studier. Mm. Øh, så den er i hvert fald rigtig fin. Og noget af det, jeg i hvert fald har været rigtig positiv over at se, det har været de her instagram øh, og det er så der, hvor jeg ikke lige har styr på, hvad tingene ja. hedder, ikke også? Men inde på Facebook, der har Aarhus UNST, synes jeg, oppet sig rigtig meget i forhold til deres profil, og hvor de ligesom henviser til, ikke? Og hvor det, nogle gange, når man lige trænger til en pause og en halv kop kaffe, så kan man lige sidde og sætte billeder, og det er i enormt sjovt, altså. Og sådan følge med i, hvad det egentlig, I går og laver? Ja. Øh, og der kan man jo sige, det kan jo også følge med i, hvad hinanden går og laver. Og på et tidspunkt havde jeg lidt... Lidt sjov med, med en af AU's redaktører omkring, øh, kan, vi, kan vi få startet sådan en AU-cribs, så fandt vi så ud af, at det var der noget, der hed et andet sted altså jeg altså ikke huske, hvad det blev til, men det var, var så noget med at tage billeder af der, hvor man sidder. Ja. Altså, altså sin, sin butik eller hvad det nu? var. Den er ikke helt kommet i gang, men altså, det kunne være, hvis vi fik studerende med på det, at det blev lidt sjovere, ikke? Så altså, kunne de se, at, at nogle gange, ja, så har vi støvet og rodet kontor, og andre gange, har vi også ryddet op. Ja. Men, men altså, det er jo sådan nogle ting, der også gør, at vi bliver mennesker for hinanden, ikke? Og det, og det tænker jeg er også er en vigtig ting at sige der, men det er jo ikke sådan noget gammeldags professor, der sidder oppe i, i højehusene og har de studerende, som nærmest ikke må tale til her professoren. Altså, det er jo ikke sådan, det skal være. Selvfølgelig er der kan man sige, nogle naturlige, autoritative forskelle i forhold til, at vi har nogle roller, vi skal udfylde men derfor kan vi jo sagtens interagere med hinanden på en, på en rigtig positiv måde, både fagligt, men også nogle gange lidt for sjov og, og, og ja, på en mere uformel måde. Ja. Så jeg kan kun anbefale, og så vil jeg også sige, at i forhold til at få lidt mere fagligt input, så synes jeg også, at Twitter de er langt mere spændende Uh, og der er jo altså også noget med forskellige og så osv., der faktisk uh, sætter op. I sommer fandt jeg uh, en liste over 100 must-reads for psykologer, som var det det engelske psykologibladet. Et eller andet, der havde sendt den her op. Så, så der kan altså også være en lidt faglig nørderi, hvis man hopper på Twitter. Så, øh, ja. Og så den selvfølgelig tidskrævende, bare sådan en lille advarsel. Ikke? Men, Når men, Twitter. Ja, ja, fuldstændig ja. Facebook og Instagram og alle de andre. Man ja, skal passe på. Pas på ja. Ja. Lige helt afslutningsvis, så har vi et sidste spørgsmål til dig, ja. Ville. Ja. Det vil have noget tid siden, er i også glade for sejren, som de har oh, sat det? Sint, men altså, altså ja, det var lige, men det var inde i min egen stue, men jeg synes det var så fedt. <laughs> og, og hvad kan man sige, det vi var rigtig ærgerlige over, det var i virkeligheden, at Jan, uh, Karsten har I set det, har I set det, ved I det godt? Nå øh, hvad? Vi har har vi, det? jo vi har så. Altså, hvad gør vi så? Hvordan kan vi et eller andet? Og så forsøgte vi faktisk at lave et opslag. For, for ligesom at sige, hey, vi har godt set, og hvor er det fedt, at I har vundet, og jeg var I seje, og det er vores dem der. Og hvad sker der så? Så er det sådan et eller andet med, at det kan vi kun lægge ud et sted, hvor I ikke kan se det. Og det, jamen, det var simpelthen sådan en fuser, fordi vi synes bare, det var så fedt. Ikke? Ja, altså, ja, det... ja, men altså, det, vi har jo også været med derude fra Asylvej, og vi skulle holde, bruge alt det her. Ikke? Så det der med, at vi lige pludselig tog den på, kan syntes, det var så fedt. fedt. Den er givet videre. Den er givet videre, og det er super vigtigt at få med. Helle, det har endnu en gang været rigtig, rigtig spændende, og rigtig fedt at have dig med. Jamen, tak, og, og tak for, at jeg måtte være med. Det har synes også, det har været superspændende. Fedt. Dejlig. Fedt, meget gerne. Og øhm, vi vil gerne høre også om, vi må tage dig ind igen en anden gang, for der Jamen. er masser af mere at snakke om. Det kan vi sagtens finde ud af. Helt sikkert. Det lyder godt. Det er vi glade for, Helle. Så øh, vi vil gerne sige tak til jer, fordi I lyttede med derude. Og ja, øhm, yeah. stay frosty, nu er det ved at blive vinter.